Capitolul 17 După cum ne aducem bine aminte, potrivit conversației dintre baron și orfanic, explozia nu trebuia să distrugă castelul decât după plecarea lui Radu de Gorj. Ori, în momentul în care avusese loc, era cu neputință ca baronul să fie avut suficient timp să fugă prin tunel, pe drumul trecătorii. Orbit de durere, înnebunit de disperare, inconștient se tot întreba să fi provocat pe loc catastrofa fără să-i mai pese că prima victimă avea să fie chiar el? După cuvintele de neînțeles care îi scăpaseră în clipa în care glonțul lui Roșca lovise în plin cutia pe care o ducea, voise să se îngroape sub ruinele cetățuii? Oricum, a fost un noroc că agenții surprinși de împușcătura lui Roșca se aflau încă la oarecare distanță, atunci când explozia zguduise muntele. Doar câțiva fuseseră atinși de dărâmăturile căzute la poalele platoului Orgal. Doar Roșca și Pădurarul erau atunci la baza cortinei și, într-adevăr, a fost o minune că ploaia de pietre nu i-a strivit. Așadar, explozia se produsese deja atunci când Roșca, nicudac și agenții reușiră să pătrundă fără prea mare greutate în incintă, urcând prin șanțul pe jumătate umplut de năruirea zidurilor. La 50 de pași, dincolo de curtină, un corp furidicat din mijlocul ruinelor, la baza donjonului. Era cel al lui Radu de Gorj. Era cel al lui Radu de Gorj. Câțiva dintre bătrânii satului, printre care și jupânul colț, îl recunoscură dintr-o ochire. În ceea ce îi privește pe Roșca și pe Nicu Deac, erau însuflețiți de un singur gând, să-l găsească pe tânărul Francis. Întrucât nu ieșise la iveală în intervalul de timp stabilit de comun acord cu oșteanul lui, însemna că nu îi sputise să iasă din castel. Dar Roșca nu îndrăznea să spere că scăpase cu viață, că nu era una dintre victimele catastrofei, așa că plângea cu lacrimi fierbinți, iar Nicu Deac, nu știa cum să-l liniștească. După o jumătate de ceas de căutări, îl găsiră totuși la primul etaj al donjonului, sub un arc butant al zidului care îl ferise să fie strivit. Stăpâne! Pietul meu stăpân! Sărmanul de el! Acestea fură primele cuvinte pe care le rostiră Roșca și Nicudeac, când se aplecaseră asupra lui. Îl credeau mort, dar era numai leșinat. Francisc deschise ochii, dar privirile lui rătăcite nu păreau să recunoască pe nimeni și părea că nici nu aude. Nicudeac, care îl ridicase în brațe, îi vorbi din nou. Nu-i dădu niciun răspuns. Bolborosi doar ultimele cuvinte ale ariei stilei. Inamurata morire. Francisc de Telec nu mai era în toate mințile.